‫אנשים חיבור מאוד חזק. ‫-נו. ‫אבל אם... אבל אם... אבל אם... ‫אבל אם אתה לא נמצא באותו זמן ‫עם עוד אנשים שאוהבים מוזיקה קלאסית, ‫אז אתה לא חלק א אני מתאר לעצמי ‫שגם אוהד של בית"ר ירושלים, ‫כשהוא נמצא עם אשתו בהולנד, ‫אז הוא פחות אוהד של בית"ר ירושלים. ‫זה הכול... ‫זה גם תלוי זמן, זמן מקום, כן, כן. כן, ויש yeah. תגיות שהן, כאילו יש לך את התגית הזו שנגיד סתם אתה קמצן. נו. No. אז כאילו אתה לא מתחבר לכל האנשים הקמצנים שיש בעולם, זו תכונה אישית שלך. בהחלט אתה, לדעתי אתה כן. אתה כן? בטח, כן. אם אתה רואה מישהו שהוא נגיד... גם, גם, קמצן, גם כן אתה קמצן. אתה, אתה, מ... לא, okay, אתה מרגיש טוב. אתה מרגיש טוב, כן, אתה מרגיש אחווה, לא... ‫לא אליו, אבל אליך כאילו, ‫אתה מקבל אישוש כאילו להתנהגות שלך. ‫ואתה רואה מישהו שמפזר כסף, ‫אז אתה ישר בטח אומר, ‫אה, הוא רוצה לעשות רושם, ‫זה לא באמת, ‫הוא רוצה להראות שהוא באמת. ‫זה לדעתי... אתה תשפוט אותו. ‫מה? לדעתי אתה תשפוט אותו ‫בשביל לחזק את עצמך, ‫לא בשביל... ‫הוא לא כל כך... ‫בכלל, כל הנושא הזה של חברה, ‫ראשית כל חברה הרבה פעמים ‫מוגדרת על ידי האאוטסיידרים. ‫מי לא נמצא בחברה? ‫אני מתאר לעצמך שהייתה ‫קבוצה אחת בעולם רק ‫שהיו קוראים לה בית"ר ירושלים, ‫ולא היה לה... ‫-מי, נגד מי. ‫לא היה, איך קוראים להם? ‫הפועל ג'נג'וליה, ‫או אלה שהם כל הזמן רבים איתם? ‫כפר קאסם. ‫-כן, ‫-לא, כן. ‫הרי הפועל סכנין הוא חשוב... ‫-לא, זה סכנין. ‫בני סכנין, זה יותר חשוב להם ‫מה שהפועל... ‫מה שביתר ירושלים. ‫זאת אומרת, ככה הם מגדירים את עצמם בעצם. ‫והקמצן, גם כן, כל דבר. ‫זאת אומרת, עכשיו... ‫אז ראשית כול, בתווית יש את הנושא של הרידוד, ‫יש את הנושא של הדואליות, ‫זאת אומרת, שאתה מחלק את העולם ל... Okay. אפילו, אפילו, אתה יודע מה, גם מוזיקה קלאסית, שזה כאילו נשמע משהו ש... משהו ללא רבב, זאת אומרת, מה רע בזה שאני אוהב מוזיקה קלאסית, זאת אומרת, למי זה, למי זה א', okay. יש כאלה שאוהבים מוזיקה קלאסית. יש גם זה... שסובלים ממנו. לא, בסדר, ויש כאלה, ומרגישים, מבחינה הזאת, הם מרגישים איזושהי עליונות, זאת אומרת, יש אלה שלא אוהבים מוזיקה קלאסית, <coughs> יש אלה שלא מבינים מוזיקה קלאסית, <coughs> ואנחנו, זה אלה שכן, כשהם יפגשו אחד את השני, אז הם ידברו על הביצוע הזה, ועל הביצוע הזה, ויראו את ה... <coughs> את ה... זה, וכמובן, אני לא מדבר כבר על זה שיש כאלה שהם, נגיד, אוהבים מוזיקה מזרחית, ולכן אלה שאוהבים מוזיקה קלאסית, ביניהם הם סטובים, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם בדיוק. מפולפנים. כן, ממש. בדיוק. הם, אז כל הדברים האלה, זה... למרות שזה נראה כאילו, מה זה קשור בכלל לאנשים אחרים? אני אוהב מוזיקה, וזהו. <coughs> אז מבחינה מעשית, כאילו, מה שאפשר לעשות עם זה, זה ראשית כל, כרגיל, מטילים תווית. עכשיו, אם אנחנו יכולים לראות מתי אנחנו מטילים תווית, מצמידים תווית, אנחנו גם מה התווית הזאת עושה. שלנו, כרגיל, זה זה שאנחנו עושים את הדברים האלה פשוט בלי מודעות. אנחנו עושים זה ברור שיש לזה תועלת מעשית, זאת אומרת, לא יודע מה נגיד, אם אני מגדיר מישהו בתור בן אדם מעצבן, אז נגיד אני אשתדל לא להתקרב אליו, לא להיות בחברה שלו יותר ממה שאני צריך, או משהו כזה, זה עוזר לי. אבל אני תמיד צריך לזכור שאני הגדרתי אותו בתור מעצבן, זאת אומרת, זה לא שהוא מעצבן. יכול להיות שיש אנשים, בטח אימא שלו, שחושבים שהוא הבן אדם הכי חמוד בעולם, <laughs> והוא אף פעם לא... או להפך, יכול להיות שלהפך ש... של... <laughs> אבל אנחנו צריכים להבין שזה איזושהי אה, הגדרה מבחינת גדר שאנחנו הטלנו על העולם. אנחנו הגדרנו אותו בתור זה וזה. <laughs> לא <laughs> פחות <laughs> חשוב... <את> ה... מה? <laughs> באתרים של האינטרנט, הרי כל דבר, כל נושא, כל הזמן, תמיד אתה מגדיר את זה בתגיות. כן. Yeah. עכשיו, המון פעמים, אם אתה תסתכל על התגיות, אתה תראה שהם גם יכולים להיות דברים הפוכים לגמרי, כי זה רק עניין, התגית עצמה, היא יכולה להיות על כל מיני דברים, מי שבכלל לכל דבר. בטח, כן, כן. אז כאילו, ברגע שאתה מסתכל על זה בצורה של האינטרנט, יותר אפשר להשליך את זה. כן, נכון, נכון. ולפעמים בכלל יש נגיד כזה עושים ענן של תוויות ורואים איזה תוויות יש הכי נכון. הרבה נגיד באתר ואיזה הכי פחות וזה מאוד. ויש תגליות שפל במים חמים ויש תגליות שמה שלא עושים נשארות לצנצנת. לצנצנת, כן. לתוויות. לא כן, לא אבל אנחנו לא, אנחנו לא צנצנות. לא מוריד את התוויות אלא אני אז בגלל זה לא יודע. <laughs> <laughs> אז ‫אז זה, זה אה, דבר חשוב, ‫כאילו, מבחינה, מבחינה אה, אה, מעשית. ‫אי אפשר לחיות בלי זה, ‫אבל אפשר לחיות עם זה ‫ולראות מה זה עושה. ‫ולראות שזה... אה, אה, ‫עכשיו, הכי חשוב, כמובן, זה התוויות שאנחנו נותנים לעצמנו. ‫היתר זה, זה היתר, אבל לעצמנו, ‫זה ה... ‫ואנחנו צריכים לראות, ‫לא תמיד, אבל על פי רוב, ‫אנחנו צריכים לראות מה אנחנו בעצם, ‫מה המחיר שאנחנו משלמים ‫בשביל התווית הזאתי, ‫ולמה אנחנו שמנו את זה לעצמנו. ‫ולפעמים, הרבה פעמים אפילו, ‫זה לא בכלל שאנחנו שמנו לעצמנו. ‫לפעם מישהו אמר לנו את זה, ‫זה נורא מצא חן ההפך, זה נורא הרגיז אותנו ‫וזה נדבק וזה נשאר לנו. ‫השאלה אם אנחנו באמת זה. לא אם אנחנו כאלה לפעמים. יכול להיות שבסיטואציה שאנחנו צריכים להחליט אם אנחנו פה או שם, אנחנו נלך על פי רוב לפה. אבל אם זה משהו, אני לוקח שוב פעם בכוונה משהו כזה שנשמע ניטרלי, כן, נגיד, אוהב מוזיקה קלאסית. אתה אוהב מוזיקה קלאסית, אבל זה לא אומר לא, שאתה לא תפתח את הרדיו לפעמים ותשמע, לא יודע מה, שירים ישראלים. זה לא שאתה כל הזמן מוכן רק לשמוע מוזיקה קלאסית, ואם זה לא מוזיקה קלאסית, אז אתה לא מוכן. יש כאלה שכן, שהם לא מוכנים. אז שוב, למרות שזה בהחלט מקובל על החברה שלנו בתור משהו חיובי, זה בעצם מצר את עולמם. מגביל. כן. כן, אני זוכר שהייתי הלכה ללמוד פיוטים, אני אמרתי, איזה משוגעת, מה? פיוטים אזרחיים. מה יש לאמא? אני גם חשבתי קצת משוגעת, אבל הייתי בחדרי שנה מאוד, לא הייתי... לא שונה מהרבה דברים שונים שעשינו שם. כן. שבע שנים שאלתי שם. עכשיו פה, נצטט קצת דברים. דמלו אוהב מאוד לדבר על, ה, על הנושא הזה של התוויות, אז הוא דבר על זה שהיה לו הרי איזה מרכז מדיטציה שם ליד פונה, ש... שלא הוא בנה או משהו, חבר'ה, זאת אומרת תלמידים שלו בנו והזמינו אותו להיות המאסטר. ואז נגיד היה מגיע אורח, הוא היה מסתכל ככה מסביב, אומר, איזה יופי הנוף פה. <laughs> אז הוא <laughs> אומר, היה כל ליבו מתרחב כאילו, ואז הוא היה מזכיר לעצמו שבכלל זה לא הוא, הוא לא עשה את זה, ובטח שאת הוא לא בנה. גם אני זוכר כשהיינו, היו מגיעים חברים לגדי, איזה נוף. זה נורא מחמא. היינו מרגישים כאילו שמה זה, אנחנו לפחות בנינו את זה, אבל מה, בסך הכל הגענו לשם, והיינו שמה, ועכשיו אנחנו לא שמה, מה זה קשור אלינו כאילו. זה לא... היה עכשיו סיטואציה שבקבוצה של איזה מישהי סיפרה על קריית שמונה שהם היו בחרמון ולקחו אותם לאיזה מסעדה בקריית שמונה והיה שם איזה סלט דפוק כזה עגבניות מסריחות או משהו, לא יודעת מה ובגלל זה היא לא אכלה כלום. כן. פתאום מישהו מהקבוצה קפץ האשימו את כש... כאילו, מסתבר שהוא מקריאת שמואר. כן, אחמד נעים. וואו, התחושה שלו, מה זה? את לא יודעת שיש בסדות מצוינות, כן. פתאום נכנס, כאילו, אתה יודע, ופתאום... כאילו, קרואה אישית. כן, ואז פתאום קלטתי כזה. כן, אבל כאילו העליבו אותו, אני מבינה, בסך הכל מהרגע התברר שזה איזה כתרים בכלל, וזה לא מסעדה. היא אפילו לא העליבה את קריית לא רק שלא אותו. לא מקריית שמונה בכלל, רק נמצא שם, באמת. אבל התחושה הזאת שלא הייתה, והוא לא יכול להירגע, זה היה ממש שאתה אמרת, תשמע, זה לא כל הייתי בכלל לא העלימה אותך. אני מזוהה מזה שקורא לו השמצות על איזשהו שושו, וההשמצות על כנראה הרבה בחיים. לא יודעת, אבל באמת, בסך זה ממש מדהים לראות את זה. עכשיו, בדיוק, בדיוק בקשר לזה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מאוד אוהבים שיגידו לנו דברים טובים עלינו, או על דברים שאנחנו מזדהים איתם. אבל, זאת אומרת, נגיד שאני הייתי בא ואני אספר לבחור, תשמע, אני הייתי בקריית שמונה, תשמע, עיר כזאת היא... לא ראיתי, מה זה, רחובות נקיים, טנקים שם בשלושה צבאים. <laughs> <laughs> <laughs> ליבו היה מתרחב. מה המחיר של זה? זה בדיוק. שאם מישהו יגיד משהו רע, אז זה יגרום לו סבל. אנחנו צריכים לזכור את זה, שכל פעם שאנחנו מקבלים מחמאה, ו... נותנים לה endorsement, זאת אומרת, אומרים, נכון, אז המחיר של זה, והמחיר יגיע, זה לא יעזור, זה כשיקרה ההפך, או אפילו יש כאלה שאם אתה, הם רגילים לקבל כל הזמן מחמאות על משהו, על איזה משהו באופי שלהם, אפילו מישהו שיהיה ניטרלי לגבי הדבר הזה, זה כבר יכול להביא אותו פשוט לסבל. אז כמו כל דבר, זה נכון, שיש אנשים שנורא, שנורא אוהבים שמחמיאים להם. יש כאלה שלא כל כך אכפת להם, ואלה שאוהבים מאוד שמחמיאים להם, שוב, א', יש כנראה לייבלים שהם מאוד מאוד קשורים אליהם, כי אלה הלייבלים שהם מרגישים מוחמאים אליהם. אם מישהו עכשיו יבוא ויגיד לי, אה, אין איזה מקום יפה. ‫אז בסדר, יש לי עוד איזשהו סנטימנט ‫בלב לגדי, אבל... ‫ שהוא צודק. ‫מה? ‫תגיד שהוא צודק. הוא ‫-זה ועד יפה, הוא יפה. ‫זה אובייקטיבי. הוא צודק, זה אז... יפה. כן. כן בסדר, הוא צודק. ‫השאלה אם זה קשור אליי. ‫לא. שהוא צודק? הוא גם צודק ‫שהוא יגיד לי שכנראה... ש... ‫זה קשור אליי, ‫גם אתה מבין את החוויה שלו, ‫כי אתה היית שם. בסדר, מי לא היה שם? אני חושב ככה, אבל יוצרים היום מחנה משותף באמצעות דברים שאתם אוהבים. נכון, נכון. אתה נפגש, נכון. שנינו אוהבים את אותו דבר, זה יוצר ביניהם... נכון, כשאתה מדבר על מחנה משותף, אתה מדבר בכף. ויוצרים מחנה משותף, זאת אומרת, אלה שהם לא חושבים ככה, הם בחוץ. כן, כן. נכון? נו בטח, מה, אני ישבתי ביום שבת ופגשתי מישהו והתחלנו לדבר, נו, אז הוא היה ביוטבתיו, הוא מכיר את כל האנשים מעין גדי ואנחנו מכירים את האנשים, בטח, בסדר. כן, ברוכו בגבעת חיים. כן, כן. בגבעתיים. בסדר, זה, אני שוב, אני, אני, אני, אני לא אמרתי שאין לזה שימוש מעשי, ואני בהחלט חושב, בוא רגע נחשוב כאילו, ‫אני חושב שמה שאתה מתכוון ‫זה שזה יכול לקרב אנשים. כן. ‫וזה נכון. ‫עכשיו, בוא, בוא רגע נראה ‫מה עוד יכול לקרב אנשים? ‫משהו שהוא לא מהסוג הזה. ‫כשאתה אה, אה, חושב על בן אדם מסוים, ‫אתה יכול לראות אותו כאילו מקו הכיוונים. ‫אתה יכול לראות... ‫מה דומה ביניכם, ‫ואתה יכול לראות מה שונה ביניכם. ‫עכשיו, נגיד, ‫תחשוב על בן אדם שאתה לא סובל. ‫יש נגיד שניים כאלה, כל החלד, ‫ואתה לא סובל אותו. ‫כשאתה מסתכל למה אתה לא סובל אותו, ‫כי הוא כזה וכזה וכזה וכזה, ‫ואני מתאר לעצמי ‫שאתה גם אומר בסתר ליבך, ‫ואני לא כזה וכזה וכזה וכזה. ‫-בסוף פגע בך. ‫כן. ‫אז מה זה הוא פגע בך? ‫הוא פגע בך, זאת אומרת, ‫הוא עשה מעשה ‫ עשה מעשה שאתה... מקובל עליך. ‫-הוא לא אומר שזה... ‫לא, עכשיו, בוא נגיד שאתה חושב שאתה כזה, ‫אבל אם תעמיק, ‫מסתבר שאתה בדיוק כזה. ‫נכון, אחרת לא היית נפגע. ‫אתה פוסל במה שנכת. ‫ כן, כן. ‫אבל מה שאנחנו צריכים להבין... זה ראשית כל שמבחינה מאוד מאוד בסיסית אנחנו דומים לרוב האנשים, <עוד> בעומק, זאת אומרת הרבה פעמים אותם דברים גורמים לנו עושר, ואותם דברים גורמים לנו סבל, ואנחנו... כולנו רוצים אהבה. כולנו רוצים אהבה, וכולנו רוצים לא לסבול. וכולנו רוצים חברה, וכולנו רוצים ידידות. בריאות. מה? זה? סתם ממשיכת העניין של המחמאות שלך, שהיה מחמאות, אז כולנו רוצים מחמאות. כן. אנחנו רוצים שירי כולנו שפה, כנראה, זה לא כולנו, כולנו שפה, זה דווקא לא משותף לגמרי, אבל כולם רוצים בריאות, וכולם רוצים שלא יהיו בעיות כלכליות, דברים משותפים לכל מיני. כן, אז כשאתה מסתכל על בן אדם, ככל שהדברים, ראשית כל, יש לך אפשרות להסתכל על המשותף ועל השונה, ונגיד אם תסתכל על מישהו שאתה ממש לא סובל, אבל תנסה לראות את הדברים המשותפים ביניכם. הרגש הזה של הלא סובל, הוא פשוט מעצמו ילך ויפחת. לא אומר שהוא ייעלם לגמרי, אבל הוא כבר לא יהיה לו את העוצמה הזאתי, כי יש לכם המון משותף. אז בסדר, אז יש דברים שאתה לא אוהב, ויש דברים שאתה כנראה... עכשיו, אם תסתכל עליו, תגיד, תשמע, הוא פשוט, הוא פשוט בן אדם. זאת אומרת, הוא, נגיד הוא רוצה אהבה, הוא מחפש, רוצה שיאהבו אותו, נגיד. הוא... יותר נכון, הוא לא רוצה לסבול, זה הכי, הכי מדויק, וגם אני לא רוצה לסבול. אז הנה אנחנו כאילו, יש לנו משהו מאוד עמוק, שהוא לא קשור לתוויות, זאת אומרת זה מה שחשוב, הוא לא ספציפי, הוא לא, הוא אוהב את הקבוצה הזאתי ואני אוהב את הקבוצה הזאתי, או שהוא אוהב מוזיקה קלאסית ואני אוהב מוזיקה מזרחית, או ש... הוא חושב שפלטנקרא זה יותר אבל... טוב, והוא חושב שארכסנדר זה יותר טוב. אבל חיפוש נגיד לאהבה או חיפוש לזה לא תווית? חיפוש, ראשית כל כן, אבל השאלה אם הוא לא, אם הוא, עד כמה הוא כללי. זאת אומרת, תראי, גם אני יכול להגיד כולנו בני אדם, זה גם תווית. בסדר, אבל בין בני אדם זה התווית הכי כללית שיכולה להיות. זאת אומרת, אני מסכים, שוב, שאין... תמיד אתה יכול להגיד זה לא בן אדם. צריך לראות, ככל שהתווית היא יותר כללית, באמת נגיד הבודיסטים הם מתחילים מיצורים תבוניים, זאת אומרת אצלם כל מי שיש לו תודעה הוא נכלל בתוך הקבוצה, אתה יכול להגיד גם כן, מה זה, למה המלפפונים לא, כאילו? הם שהם בלי תודעה למרות ‫אבל למה? בסדר, אבל למה? ‫למה אתה מפסיק שם, כאילו? ‫מה, אז מה, אתה לא מגיע להם לחיות? ‫בגלל שהם מלפפונים, ‫בגלל שאין להם תודעה? ‫כי באיזשהו מקום צריך להפסיק, ‫זה הכול, רק בגלל זה. אז, ‫אבל כמה שזה יותר רחב, ‫ככה זה, זה יותר אה, פחות גורם לסבל, ‫וככה זה יותר גורם ל, לשמחה. כי כשאתה רואה את המשותף בינך ובין אחר, נוצר בך רגש חיובי. בניגוד לזה, כשאתה מסתכל על ההבדל בינך ובין אחר, שנוצר בך רגש שלילי. כשאני מדבר פה על רגש, אני מדבר על פילינג טון, על הדבר הכי בסיסי הזה, של הפלוס והמינוס. כשאתה רואה שבינך ובין מישהו אחר, יש דבר משותף, נהיה לך לח... טוב. אתה לא נכנס לאופוריה, אבל... אתה, אתה נמצא ב... זה מאשר אותך. מה? זה מאשר אותך. זה לא דבר שאני אוהב מישהו. להגיד. אתה לא צריך אישורים. אתה... מאשר וא' אני חושבת. כן, זה כן. כן. טוב, כן. זה כאילו, הנה, יש עוד מישהו כמוני, אני, אני לא... אבל... אבל אני יותר חושב על הקשר מאשר על האישור שלי, כאילו. אני... אבל למה זה עושה לך טוב? עם מישהו נוסף כמוך? כי זה מרחיב אותי. אנחנו, אנחנו שנינו כאילו כבר באותה קבוצה, יש לנו קבוצה לפחות של שניים. עכשיו, ככל שהתווית שה, הזאת, הזאת יותר רחבה, אנחנו בקבוצה יותר גדולה. אם אני נמצא, אם אני מדבר נגיד על כל בני האדם, באשר הם שם, שחור, לבן, חכם, זכר, נקבה, חכם, טיפש, אז... ‫אני בקבוצה של שבעה ביליון איש. ‫אז זה, זה, מר, זה מרחיב אותי. ‫אני נהיה רחב כאילו. ‫אני נהיה כוללני. ‫ואם אני אומר, ‫מדבר על כל היצורים התבוניים, ‫אז בכלל, אני הרחבתי את עצמי ‫פי לא יודע כמה. ‫עכשיו, מצד שני, ‫זה כאילו קצת ההפך ‫מאשר אותי. ‫או מי מעשש אותי, ‫כי אני, אני, אני רואה שנמסר כל אחד מכולם. ‫זאת אומרת, אם אני אומר, ‫תראה, הוא כזה, אני כזה, ‫אז האני שלי נהיה גדול וחזק. מבודד, חזק. ‫אם לעומת זאת אני אומר, ‫אני כמוהו וכמוהו וכמו וכמוהו, ‫האני שלי נהיה קצת יותר רדוד, ‫הוא קצת יותר משותף לאנשים, ‫הוא יותר... ‫קבוצתי, שבטי, אנושי, eh, ‫כלל עולמי. <מבינה> ‫את מבינה את ההבדל בינה, ‫בין הדברים האלה? ‫בגלל זה אני כאילו פחות פישור. ‫אוהב להגיד שזה מאשר אותי, ‫או מאושש אותי, ‫או מגדיר אותי, ‫או מחזק אותי, ‫ויותר שזה מכליל אותי. אבל באמת זה נורא <למעשה> תמיד <תרא> <איזה> בסיטואציה. <תרא> לפעמים אתה רוצה, מי אמר שאתה רוצה להיות אחד מתוך שבעה מיליון? לא בהכרח, לפעמים אתה, אתה מרגיש הכי נוח להיות בין אחד בין, בין ארבעה ולשבת ביחד ו, ולכל אחד יש מקום לבטא את עצמו ולהיות אחד, אחד, אחד משלם שלכל אחד יש מקום מכובד, אם אתה אחד משבעה כן. מיליארד, אף אחד לא יודע מי אתה. למה חשוב לך שידעו מי אתה? אם, אתה? אם אתה מדבר באמת, שכאשר אתה פוגש מישהו שיש לך משותף, אז זה מרחיב אותך. כן. אז אני אומר, אם אתה אחד משבעה מיליארד, אז זה לא מרחיב אותך. למה? אם יש עכשיו... הרבה יותר נעים לי למשל להיות במקום כזה, שבלבין okay. אחד יש מקום לדבר ולהקשיב, okay. מאשר אם אני אהיה ברחוב ויהיו שם, אתה יודע מה, לא שבעה מיליארד, מיליארד, יהיו שם 200 אלף. Okay. אבל יכול להיות שאם עושים הפגנה, שרוצים לבטא איזשהו רעיון, אז אם יהיו חמישה אנשים, אז לא יהיה לזה שום טעם, אבל אם יהיו 200 אלף... ‫זה מאוד עוצמתי. ‫-בסדר, אני יכול להגיד לך ‫שאם תהיה עם עוד 80 אלף איש, ‫ומי שיהיה על הבמה זה לא אני, ‫לדעלי למה, אולי תהנה יותר. ‫ככה. <laughs> <laughs> ‫בסדר. אז זאת אומרת, ‫יש מקום, אבל... יש מקום... ‫מה זאת מק... אומרת? <laughs> ‫מה <laughs> אנחנו <laughs> כאילו... ‫לא, אני אומר, ‫ראשית כל יש לי בדיחה <כן> <ש>, <כן> שמתאימה, <כן> ש... ‫שהנזיר בודהיסטי מגיע לניו יורק ‫והוא מגיע למוכר נקניקיות. אתה מכיר את זה? Okay. אז הוא אותו, הוא אותו, you want with mustard, with kraut, or with ketchup? אז הוא אומר לו, make me one with everything. <laughs> <laughs> זה <laughs> השאיפה, כאילו, להתמזג. Okay. אז השאלה באיזשהו מקום זה למה אנחנו צריכים את הייחודיות שלנו. שאלה מאוד לא מערבית, זאת אומרת, בפילוסופיה. ב... איזה ב... תשובה בדרך כלל, כי בכלל בכל העולם, בכל החיים, לכל אחד יש איזשהו תפקיד. בשביל שהעולם הזה יתנהל, אני צריכה, למשל, אני צריכה אותך, כי תלמד אותנו בודהיזם, אני כן. צריכה שמישהו יעשה לי את השולחן, אנחנו צריכים כן. שמישהו יעשה את... זאת אומרת, לכל אחד יש תפקיד שכל העולם הזה צריך להתנהל בו. זה, אני לא, יודע, ש... זה... מה זה... אני לא יודע, זה אמונה. לא, אתה רוצה לאכול, אז מישהו צריך לגדל לך את האוכל, אתה רוצה שיהיה לך מקרר, מישהו צריך לעשות לך מקרר. נו. No. זאת אומרת, זה, זה, אנחנו קשורים אחד בשני דברים. ראשית כל הדברים האלה, מבחינה אחת זה דברים טכניים, זאת אומרת. <laughs> זה הדברים. אבל... לא, זה לא הדברים החשובים, הוא לא מדבר על זה שהוא רוצה שיהיה לו מישהו שיכין לו את המקרר. בסדר, אבל הוא אבל... למשל מחפש את התפקיד שלו בתוך כל המערכת הזאת. אחד שצריך לטאטא את הרחוב, התפקיד שלו לטאטא את הרחוב, אחד שיוצר אומנות, אז הוא חושב... בקיצור, לכל אחד חושב מה הוא יכול לתרום לעולם הזה. תדעי לך שרוב המטאטאי רחובות, בעיקר הרוסיים, הם בטוחים שהם צריכים להיות סופרים בכלל, ואולי בצדק. זה ממש. אז... ועוד הם עושים את זה בשמחת הטיטוי של הרחוב כל יום. כן. בסדר, כן, זה כן, תרבות. כן, אבל מה שאת אומרת עכשיו, את מבטאת יפה מאוד את התרבות ההודית של הדרמה, אבל אני לא בטוח שבמערב אנשים יסכימו לזה. אבל כל אחד שחושב לגבי עצמו מה הוא רוצה לעשות בחיים, חושב על איזשהו דבר שהוא רוצה לעשות בחיים, שיכול לתרום לחברה. בסדר. לא לתרום לחברה או לתרום לעצמו, לא משנה, אבל... נו. No. אז זה הדבר שהוא אומר, בגלל זה מזה זה לפי דעתי נובע. אבל אם אתה... אתה שואל, השאלה שלך הייתה למה אתה צריך, למה אתה רוצה את הייחודיות? אני אומרת, הייחודיות היא בשביל שאתה תתרום את הדבר שבו אתה טוב, או בו אתה רוצה לתרום לעולם. או אפילו בפרנסה זה אותו דבר, לא סתם ללכת לעשות, להתפרנס, אלא לעשות משהו שאתה רוצה לעשות. בסדר, אבל שוב, אני אומר, ראשית כל, שני דברים. ראשית כל, יש פה שתי גישות. יש גישה שקודם דיברת עליה, שעכשיו את אומרת בדיוק ההפך, וזה בסדר, דווקא אני אוהב את זה. <laughs> כי יש את הגישה שכן, זה מה שנגזר עליך לעשות, זה תפקידך בתוך המכלול הגדול. ואם נגזר עליך להיות מטטר חובות, אתה צריך להיות מטטר חובות ולעשות את זה בשמחה. הגישה המערבית כאילו אומרת משהו לגמרי הפוך. לא, אתה אמנם מטטר חובות, אבל בעצם אתה צריך לרצות להיות מיליונר. אתה צריך לעשות מה שאתה יכול להפסיק להיות מטטר חובות. ‫להעלות דרגה, להיות מנהל ‫של תת-אל חובות, ‫והלאה, והלאה, והלאה, והלאה. ‫ואז בסוף, אם דודה שלך תמות ‫והיה לה מיליון דולר, ‫אז אתה תהיה מיליונר. ‫אבל זה שתי גישות שונות בעצם. ‫-כן, אבל... אוקיי. ‫עכשיו, אנחנו ברובנו, ‫אני חושב, בגישה המערבית, ‫זאת אומרת שלא נגזר עלינו ‫משהו לעשות, ‫אנחנו צריכים לעשות את העתיד שלנו ‫במו ידינו. ‫אבל בינינו, חלק גדול מכל זה הוא די בלוף. בעצם חלק גדול מאוד ממה שאנחנו מבחינה מסוימת נגזר עלינו. נולדנו במדינה מסוימת, בתאריך מסוים, במשפחה מסוימת, עם תרבות מסוימת. אנחנו מבחינה מסוימת אפשר להגיד כשהגישה הזאת היא הכאילו המערבית היא בעצם נוצרה על ידי אנשים שמרנים שלא רצו לזעזע, גם, גם היא נוצרה על ידי אנשים שלא רצו לזעזע את המבנה החברתי ואז מה שקרה זה הפוך, זאת אומרת אם בהודו או באנגליה מישהו נולד והתפקיד שלו הוא כזה וכזה, הוא נולד במשפחה של נגרים וברור לו שהוא יהיה נגר וזה, אז הכל בסדר, הוא נגר ואין לו שום שאיפות. בארץ אם מישהו נולד למשפחה של נגרים, נגיד, משפחה ממעמד נמוך של נגרים, רוב הסיכויים שלו שהוא גם ימשיך שמה או לא, אז הוא יהיה בסדר, אז הוא יהיה, לא יודע, יהיה לו מפעל קטן לעצים או משהו כזה. אבל לפי התרבות המערבית, אם הוא לא מתקדם, זה אשמתו, זה לא אשמת החברה. כי הנה, לכולם יש אותו, בדיוק אותו סיכוי. זה שאתה... ילדה מזרחית ולא יעביר אותך לבית ספר של אשכנזים אצל החרדים זה לא... זה כאילו יוצא מהכלל אבל זה לא נכון זה, זה, בקיצור כל מה שאני רוצה להגיד בעצם מבחינה, מבחינה המעשית זה שבאיזשהו מקום השאיפה שלנו נגיד לבטא את עצמנו ולהיות מיוחדים ולהיות ייחודיים היא גם כן משהו שהקביעו בנו ואלף יש חברות שהן לגמרי אחרות ואתה יכול להגיד שבגלל זה הן מפגרות אבל אני לא חושב שזה נכון ואני לא בטוח שזה תורם כל כך הרבה לשלוות הנפש שלנו ושוב לא יעזור אני מלמד בודיזם <laughs> והבודהיזם אומר ששלוות הנפש זה המצרך שנותן לך הכי הרבה אה, אה, אה, תמורה למאמציך. זאת אומרת, הכי כדאי להשקיע בזה. ונכון, ויש לזה כאילו מחירים. המחיר הוא נגיד נכון, שאתה יכול להיות שבזה, בגלל זה אתה לא תהיה נורא שאפתני. אני, אני מודה. אז בגלל זה אני גם חושב לפעמים שאסור ללמד יהודיזם ילדים בני עשרים. כי יכול להיות שזה ידכא בהם ובגיל הזה זה מאוד טוב, טוב וחשוב. איך יכול להסביר את הלימודים שהם לומדים כמעט 16 שנים? כל נזיר שם מתחיל ב... כן. ובשביל ו... ו... ו... להתקדם הם עושים מבחנים ממש קשים. נכון. ב... עכשיו אם אין לך את השאיפות ואת הרצון ואת הרצון להגיע ולהיות גשע, כן. אז אתה לא תצליח. א', זה נכון, אז בגלל, אתה את זה זה לא זה בגלל זה, בגלל זה, זה, זה לא מתחילים בגלל זה... זה לא מתחילים את זה בגיל 60, בגלל זה בגיל 20 זה בסדר, אני אומר, שוב, אני אומר, הפר, כאילו, בגיל 20 זה בסדר, וחוץ מזה, השאלה היא, כרגיל, תמיד, מה המוטיבציה? אם המוטיבציה שלך להיות גשם זה זה שאתה תשב על הכס הזה ותהיה יותר גבוה מכולם ותלמד אותם, בו בו בו. אם אתה רוצה לעזור לאנשים ובגלל זה אתה לומד, אז זה בסדר גמור. אז כל העניין הזה של מה המוטיבציה שלך, למה אתה רוצה להיות גשם, למה אתה רוצה ללמד, למה אתה רוצה לעשות. אם אתה רוצה להיות ליל המונים, כן, ולהיות, לנצח בכוכב נולד נגיד, בגלל שאתה חושב שאתה שר מאוד יפה ואנשים ייהנו מזה, זה דבר אחד, ואם בגלל שאתה רוצה להיות כוכב ושבחורות ישתטחו לרגליך ויבקשו ממך חתימות ולא יודע מה, אז הכל עניין של מוטיבציה ושל מה האינטנשן שלך. אז מוטיבציה נכונה, אבל מוטיבציה, פשוט אתה מתכוון למוטיבציה נכונה ולא למוטיבציה לא נכונה. כן, כן, לא... כן, כן. כן. לא ושוב, ושוב, זה לא יעזור כמה שאני... שאני... צריך להב... אני לא רוצה כאילו לעקר את, ה... את השאפתנות נגיד של, בטח שלא של אנשים צעירים. השאלה היא א', נגיד כשאתה מגיע לגיל מסוים והייתה לך איזושהי שאיפה והיא לא התקיימה. שאלה ראשית כל, זה יותר חשוב לדעתי, איך אתה מתייחס אליה? האם אתה מתייחס לזה כמו אל כישלון? ‫הייתה לך שאיפה וויתרת עליה? ‫לא, ש... לא ויתרת. ש... לא, <laughs> לא בינתיים, ‫בינתיים לא הגשמת אותה. אוקיי. ‫האם אתה מסתכל על זה ‫כעל כישלון, ‫או שאתה מבין שככה זה. ‫אתה לא צריך להתייחס ‫לזה אולי כאל הצלחה, ‫אבל שאלה היא אם אתה מקבל אותה כ... ‫כמצב נתון. ‫זכות החלום. ‫מה? ‫זכות החלום להיות חלום, ‫הוא לא חייב להתקשר. ‫כן. ‫השאלה כן, שוב, אם, אם, אם, אם, אם אתה ממשיך לחלום... ‫אתה צריך למצוא חלום חדש, אתה לא... ‫למה? ‫יש חלומות שחלמת כשהיית בין 20 או בין 30, ‫וכשאתה בין 50-60, ‫אתה לא יכול לנסות ‫להגשים את החלום כשהיית בין 20 או 30. ‫בסדר, אבל למה השאלה... צריך, צריך חלומות חדשים. ‫אבל השאלה שוב, <אף> למה <אף> אתה, צריך... <אף> אתה צריך חלום? ‫אתה מבין שאם יש לך חלום, ‫בזמן שאתה בחלום, אתה לא פה. ‫עכשיו, יש אנשים שחושבים ‫שאחרת שום דבר לא יניע אותם. ‫אם לא יהיה להם חלום, ‫הם לא יעשו כלום. ‫אני לא חושב שזה נכון. ‫אבל זה סוג של התכוונות, ‫אבל בעצם הקטע הזה. ‫כאילו, חלום זה גם סוג של התכוונות. ‫מה זה חלום? ‫חלום זה לא שאתה חולם בלילה. ‫חלום לא, לא, ברור, ל... ‫זה איזושהי שאיפה, איזושהי מטרה. יודע. כן. אז זה כמו שאתה יכול להגיד, אפשר להגדיר את זה כהתכוונות, ככוונה למשהו. בסדר. יש לך כוונה להיות ככה וככה, לא הצלחת, אוקיי? בסדר, בדיוק. אז זה משהו לגמרי אחר. זה משהו לגמרי אחר. השאלה שוב, האם אתה תולה את אושרך בהצלחה או בתהליך? זו שאלה טובה. זה לא, זו שאלה אבל שהתשובה שלה, לי יש תשובה בשבילה. מה התשובה? התהליך. כן, אבל כשאתה... ‫בונה איזשהו תהליך, ‫אתה מתחיל איזשהו תהליך. ‫-כן. לך כוונה, יש לך איזשהו חלום. ‫נכון שהתהליך יותר חשוב ‫מהקשבת החלום, ‫אבל החלום הוא זה שמכוון את צעדיך. ‫בסדר, אבל שוב אני אומר, ‫האם זאת... ‫האם החשיבות זה להשיג את המטרה? ‫לא, חשיבות התהליך, ‫אבל בסדר. ‫זה חלום. ‫בסדר. ‫היום רולי בכתה כמה עבודה ‫יש שאף פעם לא גומרים. ‫אני ארדם, ניתן לגמור, נהנה. בדיוק. הזמן קצר והמלאכה מרובה והפועלים אצלי ובעל הבית דוחק ולא עליך המלאכה לגמור. ואין אותם פטור ממנה. אין אותם פטור ממנה. בדיוק. החלום, כשאנחנו אומרים את המילה חלום זה קצת מטעה. כוונה, התכוונות למשהו זה מילה יותר מדויקת. אני מכוון ל-X. או שאני אגיע או שאני לא אגיע. אני מכוון ואני רוצה ‫לעשות את התהליך הזה, ‫להתקרב אל ה-X. ‫שוברים חלום זה קצת מטעה, ‫זה... ‫זה שחולמים, נקרא, ‫הוא עושה משהו לבן אדם. ‫כן, כן, אבל... ‫המילה קצת מטעה פשוט. ‫-כן, אבל שוב, אני אומר, ‫יש לזה מחיר, ‫צריך לדעת את המחיר של זה. ‫חלום זה גם תקווה, ‫זה גם שאיפה, זה גם רצון. ‫ המחיר של זה? ‫שאתה לא נמצא בהרבה. למה? אבל אם אתה רק שם, לא באמת, זה דבר שלא מובן. מה? החלום הוא חלק מהאורי. כן, בדיוק. לא, אם אתה כאילו... כמו שמחשבה היא חלק מהמציאות, כן, אבל זה... זה סוג אחר. מה? זה ככה. לא, בסדר, אבל תאמין שזה סוג אחר של מציאות. אם אתה יודע, בוא נגיד ככה, אם אתה יודע שזה חלום, ואתה מגדיר אותו כחלום, אין בעיה. אבל אפי, תן לי דוגמה, נגיד דוגמה מדיטציה, בסדר? כן. נגיד okay. מדיטציה. כן. Okay. המטרה, נגיד שאנחנו שמה איזה מטרה ש... 30 דקות להיות בריכוז עם הרשימה. לא, לא, לא, לא ה... כזה. למה? לא, למה? למה, למה לא צריך, צריך כאילו לא אתה רוצה, אתה רוצה איזושהי מטרה שבשבילה אתה עושה את המדיטציה, לא? לא. מה, לא? למה, למה שאני אעשה מדיטציה? כי זה, כי אני נהנה. אז המטרה שלך היא ליהנות. לא. לא. <laughs> <laughs> <laughs> לא. צריך לשכנע אותי, אם אתה רוצה לשכנע אותי לעשות מדיטציה, אני צריכה להשתכנע למה אני צריכה לעשות מדיטציה. 아, בסדר, אז מותר לי, אז, בסדר, אז אני, אז אני עושה מניפולציה עלייך בעצם, <laughs> כי לא, זה לא <laughs> נכון. שאני... אתה, אתה המורה שלי. אני המורה שלך, לעשות, כן. כי אתה אומר לי שכדאי לעשות מדיטציה. כן. אתה כבר, אנחנו יושבים פה כבר כמעט יותר משנתיים, מה זה קשור? כן. אתה מסביר לי שאנחנו, כדאי לעשות מדיטציה. כן. עכשיו, אם אני לא אפנים את זה שזה לי לעשות את המדיטציה, כן. אז אני צריכה איזושהי כוונה, למה אני צריכה לעשות מדיטציה? נכון. כי אני בשלב הזה בטח לא נהנית ממדיטציה. כן. אז, אז כאילו הסיבה שלך. אז כן. אני צריכה איזושהי כוונה. כן. Okay. אז הכוונה שלי, שאם אני, בוא נגיד מה שאני עכשיו מנסה להגיד okay. לעצמי, שאם אני אעשה אה, מדיטציה, אני אהיה בן אדם יותר אה, שקט, יותר שלו, כן, ולפחות אסבול, אני אוכל אה, לנהל את החיים שלי בצורה יותר נורמלית, okay. כן, נכון, או נגיד שזאת הכוונה. Okay. עכשיו, אם זאת הכוונה, זה אומר שגם אני נמצאת במציאות. ברגע שאני מתחילה לעשות את המדיטציה וזה עומד מול העיניים שלי. כן. אז זה לא הופך אותי לא להיות במציאות. זה משהו שנמצא כי, כי זה מגדיר לי. אבל כשאני עושה מדיטציה, אני לא בתוך הכוונה. נכון, בדיוק. אבל היא קיימת. אז היא שוב. היא קיימת בגלל שהוא שמת אותה כתמונה על הקיר. כן, אבל, אבל, אבל כשאת עושה מדיטציה, את צריכה להיות במדיטציה, לא בכוונה. כן, זה ברור. בסדר, אז שוב, אז זה נכון, בדיוק מה שאת אומרת, זה ממש מדויק. א', באיזשהו מקום, אני יכול להגיד לך, כאילו, בסוגריים, לגלות לך שבסוף, זאת אומרת, מדיטציה זה לא... אז בזן הם אומרים את זה בצורה הכי ברורה. זאת אומרת, המדיטציה זה ההתחלה והסוף. זאת אומרת, זהו, זה מה שצריך לעשות. ‫אבל אין משהו אחר, ‫זה לא אמצעי למטרה. ‫המדיטציה זה מדיטציה, ‫וזה הדבר הכי טוב ‫שאתה יכול לעשות לעצמך בכל רגע, ‫וזהו, לא בשביל משהו אחר, ‫לא בשביל להגיע לזה ‫ולא בשביל להגיע לזה, ‫אבל הם מאוד קיצוניים. ו, ‫ואני, כן, אני יכול להגיד, ‫תשמע, אני יכול גם לבוא לבן אדם ‫ולהגיד, תשמע, <coughs> ‫אתה רוצה להוריד את הלחץ דם? ‫תעשה מדיטציה. עכשיו, זה לא הכוונה שלי, אני משתמש בזה בתור פיתיון לבן אדם שיעשה מדיטציה. זה לא הכוונה האמיתית, בשביל לא, לא בשביל זה באמת צריך לעשות מדיטציה. אבל נגיד שזה בן אדם שזה הדבר שהכי מעסיק אותו בחיים, אז אני אשתמש בזה בשביל להגיד לו שיעשה מדיטציה. אני יודע שבסופו של דבר <coughs> הוא יבין, מתוך המדיטציה הוא יבין שהלחץ דם זה לא כל כך חשוב. אני לא יכול להגיד לו את זה, כי הוא לא, הוא לא, יבין מה אני רוצה. אז זאת אומרת, זה הכל תלוי ברמת המודעות שלנו, ובהתאם לזה, אנחנו, לכן שוב אני אומר, למישהו בגיל 20, אני לא אגיד, לא צריכים להיות לך חלומות. אני לא אגיד, כי זה לא חכם. חוץ מזה שזה לא יעבוד, אבל זה לא חכם. לאנשים מבוגרים, נגיד שכבר היו להם כמה חלומות והם לא בדיוק התגשמו, אני אשתדל להחליף את זה במשהו אחר. זאת אומרת, כאילו, בוא נגיד, במרכאות, כאילו, בחלום שלא יהיה לך חלומות. עדיין mm -hmm. יהיה לך, אבל זה יכולה להיות מטרה, כאילו. וסטרניסטים זה טוב. בטח, הכל, הכל רק, זה הכוונה הסופית, כן. זאת אומרת, מה גורם לך לסבול? אם חלום גורם לך לסבול, ‫אז תנסה לראות שזה רק חלום ‫ואין שום סיבה שהוא יגרום לך לסבל. ‫אני אנסה להוציא אותך מהחלום הזה, ‫כאילו, אני פשוט אעיר אותך, ‫אז אתה תפסיק לחלום ואתה תהיה כאן. ‫מדיטציה זה כלי, זה לא מטרה, ‫זה כלי, שוב, בשביל להיות במציאות. ‫זה האמת. זאת אומרת, ככל שאתה יותר, מצ... מה אתה עושה בעצם במדיטציה? אתה מצליח להיות מרוכז במה שאתה עושה. אתה מצליח להיות מרוכז, נגיד במקרה הזה, בנשימה שלך. ברגע שאתה מצליח להיות מרוכז במה שאתה עושה, אתה מצליח להיות מרוכז במה שאתה עושה גם כשאתה לא נמצא במדיטציה. זה נכנס לך לתוך הסיסטם. ואז, יש פחות סיכויים שיקרו לך דברים שאתה לא רוצה שיקרו לך, כי אתה תדע כל הזמן מה אתה רוצה, איפה אתה נמצא. אם אתה תקרא עכשיו ספר, אז אתה תהיה בתוך הספר. אם אתה אפילו תראה טלוויזיה, אתה תהיה בתוך הטלוויזיה. ועדיין, אתם זוכרים, יש גם, יש עדיין מודעות פריפריאלית, זאת אומרת, זה לא אומר שאם תיפול פה איזה פצצה, אני לא אדע. כי עדיין אני כן ער למה שקורה מסביב, אבל זה תופס אולי שלושה אחוז מהאטנשן מה, מה שלי. ורוב האטנשן נמצא בנקודה המרכזית, שהיא לא חשוב מה היא כרגע, היא יכולה להיות הנשימה, היא יכולה להיות הספר, יכולה להיות הנוף מה, מה, מהחלון של הרכבת, או יכולה להיות הבן אדם שאני מדבר איתו. ‫עכשיו... איך הגענו לזה? ‫אני כבר לא זוכר. ‫אה, כי את דיברת. על הייחודיות, ‫אולי את הנושא הזה ‫של הייחודיות. הייחודיות, לא, של החלום. ‫ כבר, גמרנו, כאילו, לנושא של מטרות. של כוונות. ‫מה? ‫של הכוונה. ‫כן. זה כוונה. חלום, שוב. ‫אם זה משמש לך בתור אינדיקציה, ‫כאילו, לאן ללכת, זה בסדר. ‫אם אתה תולה את אושרך ‫בהתגשמות שלו, חבל. זה, ‫זה מה שיש לי כאילו להגיד ‫על, ה, על, ה, על הנושא הזה. ‫זה כמו שאנחנו רוצים להחליף... נגיד, רצונות מאוד חזקים בהעדפות. זאת אומרת, בהחלט סביר שיהיה לך העדפות. אתה מעדיף שכן שקט על שכן רועש. ואם אתה יכול לבחור בין שני בתים, שבאחד יש שכן רועש ובאחד יש שכן שקט, אתה תבחר בזה שיש שכן שקט. אבל, אם בחרת בזה שיש שכן שקט, והשכן יתחלף ונהיה שכן, שכן רועש, השאלה אם אתה סובל. אתה מעדיף שכן שקט, זה ברור, זה בסדר, זה טבעי לגמרי, וכשיש לך את האפשרות, אתה תבחר את השכן השקט. השאלה, מה אתה עושה? כשזה לא מתגשם, ואנחנו יודעים שהעולם הוא יותר מגוון מאשר אנחנו חושבים, השאלה, מה אז אתה עושה? אז אתה יכול לעבור דירה, זה בסדר, אבל מצד שני, אתה גם יכול להגיד, בסדר, אני רוצה שכן שקט, אבל אין שכן שקט, אז שכן לא יש שכן רועש, בסדר. זה, זה, זה ההבדל בין רצונות שהם רצונות אבסולוטיים ובין העדפות. עכשיו גם הנושא הזה של חלום או של מטרה, יש הבדל בין חלום שאני מסתכל עליו בתור איזשהו מדריך של מה שאני רוצה לעשות, בתור משהו שאני אומר, אני תולה את עושרי בזה ואני מתחייב שאם זה לא יקרה אז אני אסבול. עכשיו אתה יכול להגיד שאם אתה לא מאמין בחלום בכל לבבך, ואתה לא חושב שאם זה לא יתגשם אז אתה תסבול וזה, אז לא יהיה לך מספיק אנרגיה בשביל לעשות את זה. ויש כאלה אנשים ש... שחושבים ככה או שבנויים ככה, הם צריכים משהו ש... שיהיה ממש, שילהיב אותם ו... בסדר, מה אני יכול לעשות? זה... ו... אבל שוב, זה... זה על פי רוב אנשים מאוד צעירים או... היום היה לי חלוק שבא לאישה לבקר אותי, ואני שואל אותה מי והיא הולכת, ואם לא הייתי שואל, אולי הייתה הולכת. כן. נשמע כמו סיפור של אבנון. לא, לא, לא, זה נשמע כמו סיפור, זה נשמע כמו, כמו חיפוש האני, זאת לי. אבל זה, כן, זה... זה מתאר אותו, לא היו לו האישה הזאת. כן, כן, לא, אבל זה באמת כל העניין הזה של דברים שאתה לא יכול... להשיג באופן ישיר, כאילו. אתה רואה אותה מקצה, זה כמו שאומרים, נגיד, ניסארגדתה, היה לו שיטה מאוד פשוטה, הוא אמר, תסתכל, תשאל את עצמך מי אני. אבל אל תחכה לתשובה. <laughs> <laughs> לא תקבל תשובה. עצם ההסתכלות, אבל כמו שצריך, זאת היא כמו... התהליך. שמה התשובה, זאת אומרת, לא תקבל תשובה מילולית, ולא תקבל תשובה מעשית, ולא תקבל תשובה... תקבל תגיות. לא ש... תקבל. תגיות שדיברנו לא, עליהן. לא, לא תקבל, תקבל. תשובה, תקבל? לא. תקבל אז בסדר, זה לא לא, אבל, זה אבל זה לא סופרים סיג. את זה. זה... כן. לא כל, אתה כל, כל מה שאתה יכול להגיד על עצמך בעצם, כן. עצמך, זה תגיד. ברור, אתה לא היה צריך, היה כן, היה... אם אתה מחכה, היה... אם, לא, אם אתה לתשובה מילולית, אבל אם אתה מוכן להסתכל ולהבין שהתשובה היא לא מילולית, אז היא לא תהיה תגית, אתה תראה משהו, אבל אתה לא תוכל לנסח אותו במילים, אבל זה בדיוק כמו, כמו האישה הזאת, זאת אומרת, אם תנסה באמת להוציא לא ממנה תשובה, זה יתחמק ממך, אבל אם תקבל את זה, ‫שהתשובה היא לא מילולית, ‫שזה לא פשוט לנו. ‫אז... יש סיכוי. ‫-יש סיכוי שמה? ‫שתקבל תשובה. ‫שתקבל תשובה. לא מילולית. ‫שיהיה לא מילולית. ‫ואתה לא תדע שקיבלת את התשובה? ‫-אתה תדע. ‫מה אתה תדע, אתה תדע, זה בדיוק מה שנקרא ידיעה. כן, זה לא ידיעה. זה לא ידיעה מילולית. זה יותר דומה למקשר. אתה תדע. זאת ידיעה. זה... זה כמו שאומרים להתבונן במשהו, זה... לא הראייה הפשוט שמסתכלים אליו. אתה והדבר הזה... ‫אנחנו נמצאים באיזה דיאלוג ‫כזה לא מילולי. ‫אז איפה אנחנו נמצאים ‫מבחינת ה... ‫יש לנו זמן, נכון? ‫-יש לנו חצי שעה. ‫לא, עשרים... ‫בסדר, בסדר, אפשר להתחיל משהו חדש. ‫זאת אומרת, זה המשך, אבל... ‫רציתי לשאול. ‫כן. ‫כאילו, אנחנו עושים מדיטציה... באות מחשבות, אנחנו רוצים לשחרר את המחשבות, להתבנן במחשבות, להתרכז לב... בנשימה. לבעוץ את המחשבות כמחשבות, כן. אוקיי. כן. וכל זה בעצם, המטרה בעצם להשליך את זה לחיים שלנו. כן. Okay. עכשיו, בחיים שלנו גם כן יש לנו מחשבות. כן. Okay. אבל המחשבות האלה בעצם זה מה שנקרא איזשהו שיח פנימי שלנו עם המחשבות. כן. Okay. אבל השיח הפנימי הזה הוא בעצם אינו, מאפשר לנו להסתכל על החיים שלנו, לבדוק מה אנחנו רוצים לעשות ש... עם החיים שלנו, איזשהו שיח פנימי. רגע, שהוא... רגע, רגע, צריך להבחין אבל. אז ועל, על... זאת השאלה, כאילו, מה... יש פה הבחנה בין בעצם, אני כבר חשבתי על זה בעצם, ובעצם יש פה איזושהי הבחנה בין מחשבות שגורמות לי סבל כן. שאותן אני לא רוצה לבין מחשבות שהן כמו שקראתי להם איזשהו שיח פנימי שהן בעצם משרתות אותי אוקיי אז בעצם אני רוצה להשתחרר מהמחשבות שגורמות לי סבל ולהתחבר למחשבות שהן, שהן, שהן מעשירות אותי בואו ראשית כל נעשה איזושהי הבחנה אחרת קצת, okay. לא על פי הזה, אלא מה המטרה של, ראשית כל, האם זה חשיבה שאתה יושב וחושב בצורה מושכלת, או שזה מגיע, אתה בכלל עכשיו עושה משהו ומגיע, כל מיני, מגיעים כל מיני שליחים מפה ומשם, ועכשיו, ו... זה דבר אחד. והשאלה השנייה היא, האם הדברים האלה, יש בהם איזשהו שמץ של טועלת או של מעשיות? אם אתה רוצה לברר לעצמך איזושהי שאלה, לא יודע מה, נגיד, האם, אה, לא נדבר על משהו כמו האם אני הולך לעשות מינוי לבריכה, אבל משהו קצת יותר כללי, נגיד, האם אני רוצה אה, לשים יותר דגש על... ‫לא יודע מה, נגיד על מוזיקה קלאסית ‫או על מוזיקת פופ, נגיד, ‫או דברים כמובן יותר. ‫השאלה אם התהליך הוא תהליך מסודר או שזה מין כזה, ‫בוא, בוא, בוא, נראה. ‫אז בסדר, בהתחלה יש מין בוא, בוא, בוא ‫תן לכל האפשרויות לעלות וזה. ‫אבל אם התהליך הוא תהליך מסודר, ‫הוא לא צריך להיות נורא נורא ארוך, ‫הוא לא צריך להימשך שנים. ‫הוא לא צריך להימשך אפילו שבועות. ‫בין היתר, מה שאנחנו רוצים לעשות, ‫זה לעשות, לנסות, להצליח, ‫לעשות סדר במחשבות. ‫כמו שאתה רוצה שהבית שלך ‫יהיה פחות או יותר לפי מידת הסדר שאתה אוהב, ‫ככה גם במחשבות. ‫אז אני לא פוסל את המחשבות, ‫ואני לא רוצה גם, ‫ושוב, אני גם לא רוצה... ‫כשיש מחשבה שמציקה לך, ‫היא לא, היא לא סתם. היא, היא, ‫היא עושה לך משהו, ‫ויש לה איזושהי סיבה. ‫עכשיו, הסיבה, ‫אני לא מדבר על סיבה פסיכולוגית. ‫אני מדבר למה הדבר הזה ‫עושה לך לא טוב. ‫אם תצליח לראות למה הדבר הזה ‫עושה לך לא טוב, ‫זו התרופה הנכונה. ‫לא לנסות להתרחק מהמחשבות ‫שעושות לך לא טוב, כי לפי דעתי זה פשוט לא עובד. ‫אתה תזרוק אותם מהדלת ‫והם ייכנסו מהחלון. ‫אם לעומת זאת אתה תבין נכוחה ‫למה זה עושה לך לא טוב, ‫אז אתה, אתה פשוט, ‫זה יאבד את הכוח שלו. ‫כי הכוח שלו, בין היתר, זה ‫שאתה לא מבין בדיוק ‫למה זה לא עושה לך טוב. ‫ובגלל שאתה לא רוצה לראות אותם. ‫עכשיו, מדיטציה זה מקום מצוין ‫לעשות את הדברים האלה. ‫זה לא הכוונה במדיטציה, ‫אבל זה לא משנה מה הכוונה, ‫כי המחשבות האלה יכולות להגיע. ‫אבל אם הן מגיעות כשאתה במדיטציה, ‫אז אתה נמצא בסיטואציה האופטימלית ‫בשביל לראות אותם. ‫כי זה לא שאתה עושה עכשיו משהו אחר, ‫וזה... גם אתה נמצא בסיטואציה אופטימלית, ‫כשבאה המחשבה, נגיד, ‫והיא לא נחמדה ואתה לא במדיטציה, ‫אז אתה יכול להעיף אותה ‫ולהגיד לעצמך שזה בגלל שעכשיו ‫אתה רוצה לעשות משהו אחר, ‫אז אתה עסוק, ‫אז אתה, תעיף את המחשבה. ‫מדיטציה לא. ‫אתה צריך להתבונן בה ‫ולראות מה היא עושה לך. ‫עכשיו, זה לא שאתה צריך להזמין אותם. ‫הם יגיעו גם אם לא תזמין אותם. ‫אבל זו סיטואציה שדורשת באמת ‫שקט, כאילו שקט מלפנים ושקט מאחור, ‫שקט מלמטה ושקט מלמעלה, ‫אבל באמצע יש משהו שרוכש, ‫אבל אז אפשר להסתכל עליו. ‫לא להעיף אותו, ‫לא לנסות להיפטר ממנו, ‫כי זה לא עוזר. ‫בשביל כול, הדבר הראשון, ‫לראות שזה מחשבה. ‫עכשיו, אם אתה רואה שזו מחשבה, ‫זה כבר לגמרי סיפור אחר, ‫זה כבר לא אתה. ‫מתי איזה בעיה המחשבות האלה? ‫כשאנחנו מזדהים איתן, ‫לא הן כשלעצמן. ‫הזדהות זה, ה... זה שאנחנו חושבים... נגררים מזד... ‫מה? ‫נגררים, כאילו, ש... ‫נגררים אחרי הרצפים. <חש> ‫זה גם, סיפור, אבל... סיפור בעצם, זה נוצר סיפור. כן, אז זה גם, זה הגלגול, אבל אני מדבר על עצם ההזדהות איתם, אנחנו חושבים שזה אנחנו, זאת אומרת, אני חושב ש... שרע לי, בזמן שבסך הכל, בסך הכל, לי, זאת אומרת, ישנה הרגשה רעה, שאני צופה בה, ברגע שאני אומר רע לי, ‫בלי להתייחס לזה. ‫-בסדר, אני כבר רגילה לזה. ‫אז זה משהו אחר. ‫עכשיו, זה קשה לעשות את זה ‫כשאתה לא במדיטציה. ‫אפשר, אתה לומד את זה ‫לאט-לאט. ‫ומדיטציה זה יותר קל, ‫כי זה התפקיד שלך, ‫לראות את המחשבה כמחשבה... ‫חיצונית. ‫חיצונית, כן, חיצונית כאילו פנימית, ‫אבל חיצונית למודעות. אז יש את המודעות ויש את המחשבה. מבחינה זאת היא חיצונית, כמובן שהיא פנימית, כי כולם, הכל בפנים. אבל כן, זה לא אני. אם אני כבר משהו, אז אני זה שרואה את המחשבה. עכשיו, אם אנחנו מצליחים להגיע לזה, אנחנו עשינו צעד ענק. עכשיו, זה, להתחיל את זה, זה יותר קל עם מחשבות שהן לא נורא טעונות. אבל נגיד, סתם כאילו, תחשוב את המדיטציה. ותחשוב על אוטובוס שבע. בסדר? יש כזה דבר בנהריה? שלוש. שלוש. עכשיו, 5, אתה רואה אוטובוס שלוש, אני מקווה שאתה לא מזדהה איתו, <laughs> <laughs> <laughs> אתה לא חושב שאתה אוטובוס שלוש, אתה רואה, יש פה מחשבה או תמונה של אוטובוס שלוש. עכשיו, יש פה את מי שרואה ויש את המחשבה, אני לא מזדהה איתו. ‫הוא אורח שלי, אבל זה לא אני, ‫זו מחשבה. ‫עכשיו, זה כמובן יחסית קל. ‫אוטובוס שבע, יותר קשה, ‫כי יהיה, אבל משהו שהוא יותר טעון, ‫אבל בוא נגיד משהו טעון, ‫אבל קלילות. ‫זאת אומרת, נגיד, ‫תחשוב, לא יודע מה. ‫-משהו בעבודה. משהו על חבר שלך, בסדר? ‫מחשבה מסוימת שיש לך על חבר שלך, ‫לא מישהו שאתה נורא שונא, ‫לא מישהו שאתה ממש מת עליו, ‫משהו ככה, מישהו... ‫ואם תצליח לראות בזמן המדיטציה, ‫שזאת רק מחשבה. ‫זה לא... זה אפילו, לא הייתי אומר, ‫אפילו זה לא מחשבה שלי, ‫זו מחשבה שהופיעה בפניי. ‫אני המארח. ‫הגיע האורח, קוראים לו מחשבה, ‫והוא הופיע. ‫פה אני אפילו הזמנתי אותו, ‫אבל נגיד שלפי רובי החלום ‫מזמינים אותם. ‫הן מגיעות. ‫עכשיו אני מתבונן. ‫הופיעה <מחשבה>, מחשבה. ‫כמה מעניין. ‫אם אני מזדהה, אז, ‫אז אני מזוהה. ‫זאת אומרת, אז אני כבר... אז... ‫אין מה לעשות, כאילו, ‫אלא שוב פעם לנסות, אבל... אבל... ‫-אבל יש מחשבות שיש להן ‫את האופי הקרמטי שדיברנו עליהן, ‫שהן חוצבות, חוצבות את דרכן. ‫-נכון. נו. ואז... ‫ועדיין הן כן. מחשבות. ‫עדיין הן מחשבות. ‫נגיד שאני... ‫לא יודע מה, מה, אני מנסה לחשוב ‫על משהו שאין לו שום... ‫אין סוג של שפיטה עצמית. ‫כן, בסדר, אבל נגיד שפיטה עצמית, ‫נגיד קלה, בסדר, אני לא... ‫אני בסדר, אבל אני, נגיד, ‫אני לא הכי טוב. ‫אני הייתי רוצה להיות הכי טוב, ‫ואני לא הכי טוב. בסדר. ‫מחשבה. נכון, קרמתי. ‫זאת אומרת, נכון, זה כבר נמצא אצלי ‫שלושים שנה או שבע עשרה שנה ‫וכל הזמן זה חוזר, ‫אבל זה רק מחשבה. ‫עדיין זה רק מחשבה. ‫ככל שנתייחס אליו יותר בתור מחשבה, ‫ולא בתור תיאור של עצמי, ‫בלי הזדהות, ‫אז המטען שלו ילך ויקטן. ‫עכשיו, אם זה באמת יושב לנו חזק, ‫אז זה לא ביום. ‫אבל עדיין, אם אני חושב עליו ‫בלי שום הבנה, בלי שום תובנה, ‫אלא רק אני מזדהה עם זה, ‫זה אני, אני כזה, ‫אז זה הולך ונהיה יותר חזק. ‫אם אני מצליח לראות ‫שזה רק מחשבה, זה נהיה יותר חלש. ‫אבל זה כמובן, זה הכול לא בפעם אחת. ‫אבל כל הדברים האלה... ‫שוב, הנקודה העיקרית ‫זה לראות שזאת רק מחשבה. ‫ומבחינה לוגית, הגיונית, ‫אתה יכול להבין שזה רק מחשבה. ‫זה שום דבר חוץ ממחשבה. ‫אני יכול להגיד לך אפילו שזה רק, ‫בסך הכול זה אוסף של מילים ‫שמופיעות לך בתוך הראש. ‫אתה יכול ממש לראות איך שזה, ‫מילים או תמונה או, או משהו כזה. ‫זה לא יותר מזה. ‫זה פשוט אה, אה, מדהים עד כמה יכול להיות לדבר כזה השפעה עלינו. כן. ‫אתה מסתכל על משהו, על, על, על, על מישהו אחר, ‫ו... אני יודע מה, אתה רואה את זה שהחליט שהוא יפתח הדסטארט uh, שיגייס כסף בשביל ביבי נתניהו להציל אותו מה, מה, בשביל לממן את, את, את, את העורכי דין את דבר דבר דבר דבר דבר שלו. דבר אתה דבר אומר, דבר. איזה סאקר, איזה אידיוט, יש פה מיליונר שמגייס 30 עורכי דין והגולם הזה, שלא יכול לגמור את החודש, הוא יתרום לו חמישים שקל. אתה אומר, איזה סאקר. ואז אתה מסתכל על עצמך, ואתה אומר, יש פה מחשבה, ואני מזדהה איתה. איזה סאקר. אוקיי. <laughs> okay. אבל בוא נגיד זה לא מחשבה שהיא מכתיבה לך. נכון. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, מה זאת אומרת? איזה? כאילו זה שאתה חושב על ביבי שהוא סאקר. לא, ההוא, אני חושב על ההוא שמגייס לו כסף שהוא סאקר. לא משנה, אבל זאת מחשבה שלך נקודתית. אבל זה רק דוגמה, זה לא דיברתי על זה, זה לא משהו, כאילו הבעיה היא באמת. זה מחשבות על מה שמכתיב כאילו, שגורמות לך סבל באמת, כן. זה מה שאמרתי מכל, זה מחשבות קרמטיות עזוב, מה זה קרמטיות? עזוב את המילה קרמטיות, זה מחשבה שחוזרת מחשבה שחוזרת שוב ושוב, מחשבה שחוזרת שוב כן, כן, זה שגורמת איזשהו סבל, כן זה שקורה משהו בפוליטיקה... עזוב הפוליטיקה, תשכח מזה, זה היה דוגמה רק בשביל להגיד את המילה... אני אשכח, זה סובל מזה יום ולילה כל בסדר, אז אני אטפל בזה לכול. כל הזמן, זה מטריד אותו כל הזמן. אז זה הרדיו כמו כל דבר קטן. הגיוס העולים הזה? כל שאר הבעיות שלו פתרונות, כמה טרמת בשביל הוא רואה את הנפילה של המדינה. כן. רגע, רגע. זה דבר אחר. אז שוב, רגע, אז אולי הדוגמה לא הייתה טובה, אני אומר שאנחנו סאקרים של המחשבות שלנו, זה מה שרציתי להגיד, כמו שההוא סאקרים של ביבי, לא שאנחנו סאקרים של ביבי או שהפוליטיקה אכפת לנו, ההוא אכפת לו פוליטיקה, הוא חושב שהוא מציל את אני מרגישה שיש איזשהו, זה לא מחשבה ורגש, יש איזה אזור שמתאימות אחת לשנייה, קשה מאוד לנתק את הרגש ממי <מח> רגע, רגע, רגע, את מדברת על משהו אחר שדיברנו עליו, דווקא די במפורט, על הקשר בין רגש ומחשבה, והטענה היא שבעצם רגשות זה דברים שהם בעצם שרידים אבולוציוניים של כל מיני טקטיקות הישרדות שהיו מתאימות לפעם, על פי רוב הרגש הזה הוא מקדים את המחשבה בעצם, והמחשבה היא נותנת הצדקה לרגש יותר מה שההפך. ויש גם להם איזושהי דה, דה, דה, נזילות בתוך או השנייה, או. ולא שני דברים נפרדים. רגע, רגע. נזילות יש רק בסיטואציה אחת, כשאנחנו לא רואים ברור. כשאנחנו לא רואים ברור אז הכל נזיל. אז מחשבה אחת בתוך השנייה, והרגש בתוך המחשבה, והכל הוא, הוא, הוא, הוא בלאגן, ואנחנו חסרי אונים לחלוטין. אנחנו רוצים... לראות בדיוק מה קורה אצלנו. עכשיו, בכל רגע ורגע קורה אצלנו רק דבר אחד. או מחשבה, או רגש, או תחושה, או ריח, או שמיעה. אבל את ה-time? one at a time. One at the time. Mm. עכשיו, ה-time הוא מאוד מאוד קצר. ככל שאנחנו יותר מרוכזים, אנחנו יכולים להפריד את זה יותר טוב. אני אתן לך דוגמה, אני חושב, אני מקווה, שכעת, נגיד כבר במדיטציה, אם את נמצאת בשמיעה למשל, אם עכשיו נגיד עובר איזשהו אוטו ואת בשמיעה, את לא עם הנשימה. כשאת מזהה את זה, את יכולה לעבור לנשימה, ואז את עם הנשימה, ויכול לעבור אוטו ואת לא תרגישי אותו אפילו, כי את עם הנשימה. ‫גם אם את בנשימה, את יכולה... ‫עכשיו, שוב, ‫אני מדבר על, על התשומת לב המרכזית. ‫בפריפריה זה יכול להיות, ‫אבל זה לא באותו כוח, ‫זה לא באותה עוצמה. ‫את מרגישה איפה את נמצאת כל הזמן. ‫את או פה או שם, ‫לפעמים את נסחפת לאיזשהו מקום, ‫אבל ברגע שאת מרגישה שנסחפת, ‫את יכולה לחזור. ‫הערבוב... ‫של רגש עם מחשבה, ‫זה פשוט כי אנחנו לא מסתכלים ‫מספיק בצורה ממוקדת. ‫עכשיו, זה לא פשוט, ‫ובטח שלא בחיי היום-יום. ‫בשביל זה בדיוק יש מדיטציה, ‫כי במדיטציה יש לנו את ההזדמנות ‫להבחין, ואנחנו יכולים להבחין, ‫בין תחושה וגם, נגיד, אה, אה, הרגשה או, או, או רגש. ‫יש לו גם כן, יש לו מרכיבים, ‫יש לו מרכיב גופני ‫ויש לו מרכיב מנטלי, כאילו, ‫וגם אותם אנחנו לא ביחד באמת, ‫אלא אם אנחנו שמים לב, ‫ושוב, רצוי, ‫כשזה לא עם איזשהו מטען רגשי ‫נורא נורא עמוק, ‫כי אז באמת אנחנו לא, אנחנו לא יכולים. ‫אבל אם תקחי דבר שהוא, ‫נגיד, יחסית... לא נורא נורא רגשי, אני יודע מה, לא יודע בדיוק מה ההתייחסות שלך ל... נגיד לאמסלם, אבל נגיד, בסדר, אתה אומר את אומרת שהוא אידיוט, אתה אומר את אומרת שהוא זה, אבל זה לא... זה לא ביבי נגיד, אז תנסי נגיד לחשוב עליו, אז אתה תראי שיש איזושהי תחושה מסוימת, לא יודע מה, של מין אי נוחות כזאת, או סלידה, או משהו כזה, ויש מחשבה, ו, וזה שני דברים נפרדים שהם מתערבבים כשאנחנו לא שמים לב. אבל אם אנחנו שמים לב, אנחנו יכולים לראות שאפילו נגיד לתחושות קשות, יש לפעמים צבע ויש ממש איזושהי הרגשה בבטן, וזה יכול להיות גם איזשהו כיווץ של השרירים, וגם איזושהי מחשבה. וכל אחד מהם זה אלמנט, אבל במרחז תשומת הלב שלנו כל הזמן יכול להיות רק דבר אחד. שוב, אני אומר, הם יכולים להתחלף במהירות, אז הם נראים כאילו אחד, כמו הדוגמה הזאת עם הפתיל שהוא עשוי מחוט לבן וחוט אדום, ומרחוק זה נראה ורוד. וזה בדיוק הכוונה של המדיטציה. עכשיו, גם, אני חוזר רגע לדברים שלך, שהנושא הזה של דברים שהם חוזרים, חוזרים ונשנים, כאילו... דבר ראשון, כאילו, הדבר שהוא יחסית כאילו קל, זה לראות שזה חוזר. אנחנו חושבים שזו מחשבה אחת ארוכה, אבל בעצם זה גלגל כזה של אותה, אותה מחשבה יחסית פשוטה, שחוזרת וחוזרת וחוזרת וחוזרת. פתרון אחד לזה זה לתת לה מספרים, זאת אומרת, אוקיי, עכשיו חשבתי על משהו, עכשיו אני חושב עליו עוד פעם, זה מספר 2. עכשיו אני חושב עליו עוד פעם, זה מספר 3. אני מבטיח שבשש אתה תפסיק, כי זה יראה לך מגוחך. אם אתה לא עושה את זה, זה טוחן. עכשיו, כל הדברים האלה זה בדיוק, אה, אה, אה... כאילו זה בדיוק שדה הציד שלנו, זאת אומרת, שם אנחנו צריכים לעבוד. ושוב, זה לא שנצטרך להזמין מחשבות כאלה לתוך המדיטציה, אבל הן מגיעות. אם הן מגיעות, אז אנחנו נמצאים במצב מצוין, כי אנחנו כבר במצב איזשהו יותר שקט מאשר כרגיל, ולכן הרבה יותר קל לראות. ובהתחלה, כאילו ממש בצורה כמעט מלאכותית, תראה, תסתכל ותגיד, זאת מחשבה. עכשיו, אם אתה מסוגל להסתכל על המחשבה, אתה כבר לא מזדהה איתה. ואם אתה לא מזדהה איתה, הכוח שלה הוא לגמרי אחר. כמו, זה כמו שראי מסתכל על דברים, בסדר? הם מופיעים בו, זה נכון, הם שמה. אבל הוא לא מזדהה איתם, אז... הוא לא מתלכלך בגלל שהוא רואה לכלוך, והוא לא נהיה אדום בגלל שהוא רואה אדום, הוא משקף. עכשיו, אותו דבר אנחנו. עכשיו, אנחנו משקפים, ולא תמיד אנחנו, גם הראי לא תמיד מבסוט ממה שהוא רואה. תגיד, לדעה הבא לו איזה, לא יודע מה, איזה מישהו מלוכלך, מוזנח, הוא לא מבסוט, אבל הוא לא באמת, אכפת לו. אותו דבר אנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים לראות שאלו מחשבות. ‫אלו מחשבות שמגיעות אלינו ‫בגלל... בגלל כל העבר שלנו. כן. ‫זאת אומרת, אם מישהו פעם עשה לנו משהו ‫ועוד לא נפטרנו מזה, ‫אז זה נמצא אצלנו. כן. ‫אם אני יודע שזאת מחשבה, ‫הכוח שלה הוא לגמרי אחר. ‫העניין הוא שיש לנו מחשב... יש לי מחשבות שהן גם כן מכתיבות את איך שאני מנתח את המציאות, איך שאני מפרש את המציאות ואיך שאני מפרש את המציאות זה רק מחזק לי את המחשבות שקיימות תן דוגמה לא משנה, סתם למשל המצב המשפחתי שלי, למשל אז כל מה שקורה לי בחיים הוא מחזק את מה שאני חושב על עצמי בתוך מערכת משפחתית. אוקיי. Okay. <coughs> עכשיו, אתה מבין ש... אלף שזה... בוא נגיד כמה דברים. דבר ראשון, ברמה כאילו הכי פשוטה של התרופה שהיא תרופת פלסטר, כאילו, ‫אני לא יודע מה הדעה שלך לגבי המצב המשפחתי שלך, ‫אבל יכולים להיות אנשים אחרים ‫במצב המשפחתי שלך שיהיו מאושרים. ‫אה, סליחה. ‫-אוטו, מה אמרת? ‫כן, פשוט הסתבר מה שאמרתי, מה? ‫שיהיו מאושרים מהמצב הזה. ‫אה, כן. ‫זה, הם שאפו לזה. ‫זה החלום של הרבה אנשים. ‫כן, בדיוק. ‫לעומת זאת, יש כאלה שהפוך. ‫זה נראה להם המצב הכי גרוע בעולם. זאת אומרת, אתה מבין, ראשית כל שזאת דעה. זה לא מצב, זה דעה על מצב. Okay. המצב עצמו לא גורם לשום סבל, והוא לא בעיה גם. <coughs> המחשבה על המצב ‫היא שגורמת לסבל ‫והיא שיכולה, שאפשר לכנות אותה כבעיה. ‫עד עכשיו בסדר? ‫לוגית לפחות, עזוב, עזוב, ‫אמוציונלית. ‫לוגית. ‫-כן. ‫אוקיי. ‫זאת אומרת, אין לך מצב. ‫זאת אומרת, יש לך מצב, ‫אבל זאת לא הבעיה. ‫המצב זה המציאות, כרגע. ‫יכולות להשתנות בעוד שבוע. ‫כרגע זאת המציאות. ובזה כשלעצמו אין שום בעיה. אלא בדעה שלך על זה, ובדעה יכול להיות, אני לא יודע, שאתה חושב שזה הולך להימשך. לפחות שבועיים, נגיד. זה, זה הדברים שיכולים להביא לסבל, <coughs> לא המצב. שאלה שאני חושב שזה קבוע. שאתה חושב שזה קבוע, ושאתה חושב שזה טוב או רע. אם היית חושב שזה טוב, אולי זה לא היה גרוע שזה ממשך, אבל נגיד, אני מעריך שיש פה איזשהו אלמנט לא חיובי. <coughs> <coughs> אז כשאתה רואה את זה, ואתה מבין שזה רק מחשבות, ‫זה כבר משהו לגמרי אחר. ‫אז יש מצב, ‫ויש מחשבות על המצב. ‫ומה אמרנו שזה סבל? ‫זו המחשבה שהמצב, כמו שהוא, <אח> ‫הוא לא בסדר, ‫והוא יכול להיות אחרת ‫או שהוא צריך להיות אחרת. <אח> ‫כרגע הוא לא אחרת, זה המצב. אם אנחנו חושבים ‫שהוא צריך להיות אחרת... ‫עכשיו שוב, תכף אני... ‫ניתן את ה... מה? ‫תכף ניתן את ההסתייגות. ‫זה לא אומר שאתה לא יכול... ‫זה לא אומר שאתה לא צריך ‫לא יכול לעשות משהו ‫בשביל לשנות אותו, זה לא קשור. ‫כרגע, עכשיו, פה, ‫כשאתה יושב פה ביום ראשון בערב, ‫זה המצב. ‫כל מה שאתה מוסיף עליו זה מחשבות. ‫כשאתה מוסיף את המחשבות, ‫זה נהיה... ‫יכול להפוך לסבל. ‫סבל גדול, סבל קטן. ‫עכשיו, אבל אתה צריך לראות ‫שזה מחשבה. זה הדבר הראשון. עכשיו, גם להבין שהמחשבה זה לא אתה, זה שלב השני. זהו, זה ביחד. הייתי אומרת שהזמן נגמר. למה את לא שמה כזה קריק? לא חשוב, זה בסדר. לא, לא צריך. מה? ‫טוב, זה בסדר. ‫-אם הרגישה לא נוח להגיד לך את מה? אני מקווה שהיא הרגישה בסדר. ‫מה? ‫להגיד לך. ‫כן, זה התפקיד שלה. ‫-כל אחד יש לו את התפקיד שלו. ‫-אמר, כל אחד יש לו את התפקיד שלו. ‫ אמר כל אחד יש לו התפקיד שלו היא מבינת מה השעה. ‫אחד מלמד, ו... ‫אנשים שואלים לא מתווכחים, וזה חשוב מאוד. ‫ אם אתה רוצה או לא רוצה. ‫בכל מקרה, לכל אחד יש תפקיד, ‫אני אומרת, ‫גם אם אתה רוצה וגם אם אתה לא רוצה. מי לא רוצה? ‫מה, שיהיה למה אם אתה לא רוצה, אני אומרת? לא, אבל את מברגת. אם היא לא הייתה רוצה, אז היא הייתה אומרת שהיא לא רוצה, ואני הייתי שם את זה, את הטיימר, וגמרנו, מה? לא, אז אני אומרת, אבל יש לה תפקיד. מאה אחוז, בסדר גמור, השאלה מה... השאלה אם היא תולע אושרה, בהצלחתה בתפקיד. נגיד שהיא לי שעכשיו תשע וחצי, ואני ממשיך לדבר. ‫אז שאלה אם היא אומרת, ‫אוי, נכשלתי בתפקיד יש. ‫היא אומרת, אני את שלי עשיתי, ‫והוא את שלא עושה וזהו, ‫ובלאו הכי זה לא ייגמר ‫בעוד יותר וחמש דקות. ‫-אם הייתם מתאים אליי את התפקיד, ‫לא הייתי ממלא אותו. ‫כי אתה לא... ‫לא, כי לא הייתי רוצה ‫שזמן יגבר. ‫אה... ‫גם אין לך שעון. ‫האמת שלה, ‫כל בעקבות רחל וכל הכבוד, ‫היא צודקת. ‫רחל תמיד נוראה ככה מתעייפת. אז היא התחילה עם זה, כאילו לא היה לנו מפני כן את הדבר הזה, אבל היה חלק. זה שעתיים שעברות. רוחל הייתה מסתכלת על השאלה בעצמה, היא הייתה אומרת, כן, כן, כן, אבל במקום שהיא תסתכל, זה... כשהיא לא תרגיש לא נוח, אז ככה, יש מישהו ניטרלי שהוא אחראי על הזמן. זה היה בתל אביב תמיד, כי הם התחילו להגיע לקווה, אז זה היה טוב כזה. לדאוג שמקווה זה דווקא טוב שזה... כן, זה היסטורי, כן. ואין בעיה. גם שתרגישו טוב. ‫כן, אני מצונן, אני אכל צריך לענות. ‫אני אקח שני כדורים. ‫-למה כדורים? למה? ‫לצינון. ‫בשביל מה לקחת כדורים? ‫כי קודם אני הייתי מצוננת, ‫והיה יום אחד בעיתו ‫שאף אחד לא יכול לקחת, ‫אז הוא חצוף קלקל. ‫-אקמול. ‫מה? ‫אקמול. ‫-מה? ‫-כל צינון. ‫למה? ‫לא טוב. ‫ אז מה לקחת? ‫לא לקחת. ‫זה מפריע לי לישון. ‫זה מפריע לי לישון. ‫-מה אבל לא, הוא צריך לישון, הבעיה שהוא לא... אתה לא לקחת אקמול, אתה לא צריך לקחת אקמול. די, די, בסדר, היא צריכה להגיד, זה בסדר, נו, היא אמרה, בסדר. לא, אבל זה לא טוב שלא אקמול. בסדר. לא עושה שום דבר אני לא מתווכח, כל אחד זכאי לדעתו. לא קחת אקמול יותר מדי, אז את צריכה להוריד את האקמול, זה לא תרופה טובה. חברים, מגיעים אם אתם רוצים אני לכם כמות, אז היא רואה שזה אינפורמציה.